بسم الله <ترجمة> الرحمن الرحيم ان لا اله الا العزيز الحكيم سوره الزمر مكي سوره د سوراتو کی اوقام صرف تم نے فرض سوا نا او کو نزولی ترتیب کی اوقام شیطان نمبر دے فرض سوره سبا نا دا مخینیو سوراتونو باندې تفريدا دراتي صافات کي عاجزان دي صات کي مصيبتون پراغلي دي مزمر کي يفا عبد الله صرف ديا الله عبادت کوي دبلچه عبادت نه کوي داودو سورت اومدا الا عبادت لله وحدا عبادت ته کمنه دادیو اللہ رب و لزت حق دے وزیر کی گن بابونو دی پہاری و باب کی دلیل اقلی زورانا تخویف او بشارت دا پہاری و کی دی فَجِبًا دا مَتَلَبَ یاکړی دا سرود د دایری ور یو نه زمیتاله امتیازات کی الله یو توفالانکوس او یا ایبادی الیدین اسرفو لا سفنتو من رحمت الله اولنا د قران کریم مقام بیانې دا مقاله بڑی لوی کتاب په حواله کیږي دا صورت تمهید هوامي مطاع شزي او دا, دا, دا الله عبادت په کوی نبل چانا باغی صلاح سمئی مؤمن کی یادا ولا دا هوامي مو انور کی شپغو کی بیا اعتراض اعتراضونه او شوبيو داغی چواغونه ناظر دل د کتاب په طرفدا الله دې ذوره او حکمت وال ذات سام یقینا نازل کړې ممتازه کتاب بل حق هغه په مساله کوم یو دا فاجد الله شه عبارت کو یو کیو عز الله مصلح الدین یوازې كون کی هغه الله راکيدا علال الاذین الخالص خبردار و یو کیو عز الله الردین خالص ثابتداری سوترا تابداری بلکل صفا و سترا زورنا چکم کسان نور و صفارشیان وی زیمداران و توی ناجائز و سیلی جوڑی نداوم سترا والی که گردونده دا چکم دنو آغا سترا اکیده خراب وی صفا اکیده سکی خراب وی آغا کسان چو جوڑی دا لا لانور زیمداران و دیر قیده چموږ باندې کینې کوځي ماګرد دې د پاره چې دې نزدې کې مونږ لرا الله تعالی ذوالفضل رجا کې زمونږه ثغارش یم ان الله یقینا لا اجرین په سلکه دې په سلبو کې ترګاندا پاسو کې دې په اعتلاف کو یقینا الله لا آدم او کاذب کفر هدایت نه کې راغ چاته چې وروځو نو ما تشکرہ زوره نو ذکر کې ایراده بیده اللہ چجور که دن نیازه ولی لستفان و خامخوا خوک کرده بیو دا آغی نا پیدا کری دی اغا چه خوک خود دا اللہ فاک دی اللہ دو نیازه ولو نا آغا اللہ ری که آزور آر نیازه ولو تسا جدی ذکر پیدا کری دیست مارو ناوز مکا دا پارداخت کارا که ولو تاویش پیل را پر از بانی او تاویش پر رس پیدا کړی له ګلینی مرز کومه هر یو ځینې روان دي ته مقرره تا و اوري الله رضرور حکومت ذات بل دلیل ځان تو ګره دا پیدا کړی الله تعالی څه نه سونه بیا ګرځو دې دین بيبي دې دوه اوارد له کومي نامه سمانه تاسو واجی او, او پیدا کړی تاسو لرا سارونه ته جوړي یا خپل وګو کو فی بتونه ما پیدا کړی تاسو لرا چې څنګه فی بتونه ما فگیڑو دمین دستازو که خلق همین با دی خلقین پیدائش پس دی پیدائش بلنا فی ظلمات انسلاس پتیارو دریو کې یو تیارو دی گیڑی بلا چکمدنو دی بچی دانیوی او بلا دی پریوانی دی پڑدی زالیکم اللہ ربکم دی کارموالاتا تاستوام اللہ دی ربستاسو لہو الملک آغی اللہ دی اختیار نتیجے رویست دلائیو الله الله الله وشت الله ب دنا نا تو سررفون چېر ته واړو چې تاسو صرف د الله باید کوي او به تاسوکوفروګ الله ب پروا ستااسونه او نه خوخی الله د خپلو بندیانونه کوفر ان تشو ک تاسوخدر وګ الله والله د خوښي والله تضروااضه توز وفره او نهباره یوبارهونې بادهبل س الاه به کومار جو کوم بیا کل تهاپس ستاسو خبر به کتاب سلاغه کتاب سو عمل کا ہو. اللہ په پراده شنو باندې وځه مثل انسان زورنا چې تکلیف در باندې راشي بیا هو چونکی او الله رب تا عزت حرامات شوي او پراته کې دا الله نه اوټروانی بیا چې کندونو را شوې باغیشې هر کلا چورسي انسان ته تکلیف مرا بلی را کلراج تاګر دې دونکو ته تاسو مې دا خو یا چورور کې الله زره نعمت د خپل طرفه نه نسيه ما کنه ازوې له منقذ هیر کې دی هغه چې د برا اغه تکلیف ته وجال الله انذادا او ګرځي چې کمرا لالړي سداران وېدا مې پران کې را لړځلو داز خطا کې خلقو له لارې ده الله نه هو کو تمثاوي فائده حاصل کبه فرضا وخت دې دنیا کې تیر کله دا خيران دې سوز اخيان او تناقض امن لیل آیا سوچوې ثابتار چې کوم نش په يو د شپې په طرف عاجزي کوم کې بل طرف نش په کې ساجدا سجده کوم کې ولار یادو اخرت یاري دې اخرت نه د ملاقات رحمت رب دې مه ربانه یو سړی داسره او بل درکا ووتو ترانه دوه برابرې دئ شي کولا لس تل دین نور توه برابر یا که سان شي کویږي اوا که سان چینه کویږي ان نماز ذکر الالب یقینا نسيت في قلما قرر توه یا ترغیب و بر یار میاک سان شی ما درو ته ربکم هو یریږي پر ربنا للذین احسنوا فی هذه دنیا حسنا فاردار که سامن چه غیتی کمن اخلاص که و دی دنیا که علا حسنتا خوشحالی دا فارد اللہ حواسیہ قدل تری سکن پریدی نبس اجرتو که فارد اللہ حواسیہ ازنان کله لا دا پراخا که تکلیفون در کئی مغیر په وفت صحابی زناجرون بغیر صحاب یقینن پورا ور پریشید غم کون کلا دې دی پریمانا خلو ارتوائی دلیل وحی یرتی دزانوائی زه خو ځان شنو کومه به دبره نظر دي ان نیو میر ته یو تیرن بیا بیا ویلی شو دي اوس هم فلک کومه به دبره نه زور دی وي دبره نه به یې ځندل نو دغه څه دلوګو دي دبره نه دی بارا دي ان ما عمر تو نابود الله ما تو کوم پرشه دې بیا بیا چې دې بندګو کوم یکه وال الله مخلص الله الدين خالص کوم کې هغه الله راقيدا او تابع داري اوراته ویلی شو دي چې شمداواله تابع دارونه یا رب یا او یو مزال لک وک نه بس ټیک ته ځال لا کول عبادت وکاو کونه مونږ ګور دی خدای چې بل سکار کار دي نشته مونږ سره رواني او باذرو سپیکر دینې ښړلې ورته واینی خاص وینا څه ته ربي دې اړېګم کنه فرمړی حکم درا چې بیان نه کوم مذاصله نافرمانی ده عذاب یوم یوم دا صاحب درزلې کول ورته وای الله اوت الله باندې کوم دې بل چانا مخلص الله حال است که اونکه ما غیلالا نطابی داری او بلنا نطاب شربازت که ویده سی سیزنو چه خوخستا شبیده اللہ خوییارا فدیر زانتو وکی چه اقینن دوانیان دیا آقا زان چه دوانی کردی زانو نخپل و بالو بج پرست در قیامت باننی چه زانو بچی. بچی و خودم درگاه سر روان کردی خپل شاگردان و موریدان آقایم چه کمدنو درگاه سر روان کردی یوم القیامه الا ذا لد والخسران البین خاوردار ذکر مرتا صاحب دی دروازه پاس دینه څنګه زلاله من النار هولس کی ذکر ورنا متا سیم زلال او زلال دینه بچ کمرون هولس کی یا لمبی ہوئی دا ذکر خو فللا عبادا یا رب الله قلبان یعفریان یری الله بزیوان پربنديان او بزیانو ویری دې زمانہ او هغه سچ ځاني په ډاډه کې څاغوتنا د هغه فرمان د الله نه او د هغه یو مقابل لا نه ځان پړڑکو آ یا رب دوه راشي بندګي او کې دی وانا ګوېل الله راو ګرځې دې د الله تعالی له همول بشرا دې له دې کې منځه ره پرواز شه راي بعد زهيره اور کبه يانه مه ګرا وی اور کو چدار توغوت نه سوکو بایکارت باستیلی سملای نیسو کن بایکارت مالا زیره ری چه دی سملای نیسی بایکارت نیکرد جمبوریست و تواغود ما انتر اقید پره لزیر نیشتی اللذین استمیون القال ها ها کسان چه اقیدی که منو غک بی خبریتا خیادتا بی اونو از خنا واری تعدداری که دو خلیان کاماتو داگی اقید قال نمورد قرآن بیاد قرآن به خیستا و حکاماتو بسروان نم دا د بریدا څوک را نه کوي موره نه ځانګی وین انقلاب څه کوي راوالي عملی انقلاب په ځانګی څه کوي راوالي دا چې پرديو کو نه دلانه نګړي څه دی نه کوي غلط کارو بارو نه کوي هوا یې څه دی قران وروما قران په خلق کتاب نام کې فیاصبی وناص ذاتي تعمداري کې روخ کلیات سماجداري اولای کذینا حد الله دا خلاق چې دنو ته توفیق ورکړي الله دې ورا وعليكم ولل الغاو دا خللب با د من د دې مقابله کې غوره د ثابت شو د په دبانه فیصله داعذااب چې کمونو بچ کوون کله چاله چې کور کريخوا کسانجزې بچک د خلاف طرب ئله هم غورون دیلهپې من فوق یا غور دفاې نه نې پګوي بالې منی یا جوړی پر شوي د به نه جوړي چې دا په ل و اوزاجې کاملو کنکرټ ووي تجدې من تا چې بېږي بچ کوم نو الله <سؤال> دې دا غو نه وره واد الله لو اسکل الله رو پرې د تا او خپل الله المیاد خلاف میکه الله چې کوم نو لو بل با چې کومه شروع شو دې شمات کورې او په دې کې بیا د او ترمی بل قران فکر دې نه کړه شیخ کنان لاوري د بارا باران فصلکه هو یا نبیانو چې لري دې لری چې ني فزمککه ثم 11 فاضل کمنو په سر خپل نوم پولیسونه روانو کوم شادل بدل بیرنګونه دي سمای هي چې مس بیا کوشي د ویني په دې راز یانو بیا کې الله دې را دې سريزا تشرد شي کنه فدم نشي نو دا خیر ازلهږي رزي دار ټول عمر ني اي نبي ذلک الذکر ال الغاز یقینا بریک خام خنه سيته قلمندولا ا فمن عدد دلایل سو نه دي چې تعالی دې نه قران استیرت دی سوالي ا رسولي قران استیرت وی الله تعالی رسول الله تعالی دې وی قرانا باندې طرف دربنه کوایل لللقاست قلوبهم ورکاوی ده سقط النوال اورات دیا تعالی نه چې تعالی دې هرې ګلو شخصي دایي حکومت راه صاحب کې مراجه قران باندې نرمي کې جنا الله دې نزلا صح حدیث لگ لګي نازل کړي دغه است بیان کتاب متشاه به کتابن کتاب چکن مت مشابه د یو بل تایب ته اونکه هر خبره د بل سپشانت دا مصابیہ بیا بیا د له استوالا تک شعر منو جلود الذین یریق د دینه فرمنیدا که سامو او سرن ربهم چریق د کمنه غیر رب پنا سم لړزی کی بختے بو بوگنی سماتارین جلودو دوغری انارمی سرمنر دے سرمنر سرمنر نرمیدن سماتلا پوس پوس شیویا دلاز نشی درخ جوڑشی او اپنا گوشی دا داوجی خولین وستا دا کیشی خولین داوند کر دے چھو خولین شی نہ تلیین جلودو سرمن نر مشی چکم طرف تے اللہ تا ہوئی. کم طرف تے پیغمبر تا ہوئی نہ طرف تے سگی دانی چه بار بار کی طرف تو جاتے او اوپل طرف شی روانی بار کی بکوک با لڑگینی نذار قران و فائدہ ل قران تہ نرمی گی دا بنوجہ زماج تولیدو شرمے کم پر توگی بجی گتو قران منو کوئی قران منو می شرمے کو پر توگی پوجے گا تا خبر اکھے نہ تلیلو جلودو ہم سرمن م قران دسی گی نرمی گی خور تہ پڑھشا روڑ تہ پڑھشا رشتہ دار تہ شا پڑھشا وہ قران کریم تہ جکم نو تابعدار شا دمو اجو گیا پوری صاحب شما پڑھش وقران ته به دارو کو نو دا موله ده شرمګه وو خبره په برکاي و قلوبهم ذل ذکر الله یاد الله ته قران ته د راه ہدایت الله لار ده په سره غچا ته را دیو کې او څو چې غطا کې الله نه اشته دره سم کوول کې خوفمیت تقي وجس ولاذاب آیا څو چې بچکي وزن په خپل مخ باندې مخ زاند. زاند مخ دو دو مخ او خپل څه دی یعنې ځان به وتهی پرڅ باندې په مخده د وزخت نه یعنې مخ خلې د سپېړې نه سپې بچ کی او دې وسیکه مخ دې د وزخت اورني دې کیه بیا بل ثاريت خاصه بچ کی و مخ فل راځه بعد ازار نه د قیامت نو دې او بل م... بل شاغل ځان نه بچ کیدای او شان دي وکیل او بهل شل ظالمين ظالمانو توسل کی او تاسو کول کذب الذين من قبلهم نسبت درو بکڑوا کسانو چمکی دینو فاتاهم العذاب وراغی دیتا چکنون عذاب دارا ترم نسی دیتا فتح نوانا پویدل ووسکو اللہ دیتا شرم ودی جنوان بولی کیولا عذاب الاخیرتی آشاء اکبر خام خازان داخیرت اغلی دیرلوی لاو کانوی آلمون ارمان چکوی دیم والا صادر زورب نالی ناس او یقینا چکنون بیانی پیلیزم اپدی قرآن کی میں کول لمثال هر کس مېبرتونہ لا الله هر کس په سر نه دي د فارسی نصیحت واخلې قران عربی غیر دی واجب قران عربی واځي حجبر کتنې کوو خو کک کګلار نه کوي دا بالکل نه غلط دی کې دې چې دې زار بچ کی ذرا الله مسلا یو د هر کسلو نذارې مشرک تدیر خلقتې ډیر تذکور اساني کې یو رضا کوول اساني موحدت صرف دې یو دې مشریقت بلاي ډراتي بلاچ کمنو کر اعلان ورګړان دي او بلاچ کمنو ورته بوتان دي او بلاچ کمنو ورته سدي کډرونه زیارتونه کم کم بلته کي خوشالي د چا مې زاجو خوشالي د چا مې زاج د یو ته کمنو ګرم خوخي د بلشي کمنو یفسي خوخي چاله وګره په دې شاله با یو خو دې کم کم بره زاکي ذرب الله حصله بيان الله رب العزت مثال له شریتشي شورا کا چو بده ک چې کمنو شریک شریکان خوبت خویا څنګه اوبله اوسړه ځا خاص دبل چړې دې یو اوسړي غلام دې یو د ډیرو غلام دې یو د اوسړي غلام دې غلامونه برابر دي حلی تعالی و سره برابر دي په مثال کې الحمدلله شکر دې خدايا سر کې مثال دې راکته صرف په وې شو بلکره الله <سؤال> علم زیات دې نه کویږي نه اوه کوی چمړ به شین خلاص وشي به لازم شوزینا ازرایل علیه السلام سره لیکل کړي دي سر اینا کما یتومان نه میتون یقینا ته سکی مړی انده خبره مړی کیه ما قطور لاه کړ اینا کبیت انه میتون یقینا ته چې کدن مړ کې دن کې ان یقینا دیبان او مړ سو ما نکمای کین تاسوبه قیامت تایم دار رب کو تخت شون په دروازي را تافت زمون خبر يا طريق وي دي او بل سرا څوک تلوي زال دغه چانه چې درو وي په الله باندې او کذوب ست هغه نسوته درو ګریشت او ځای او ذکر راځي تعالی ذ فی جهنم مسولل کافرین ثاني زبدو دغه کافرانو ده ولینا بلا هو الذی جاء بالصد او ها اقصر اوڑی د رشتیا سیروڑی رشتیا الیشته او ذی مخلص له د وصدق به تزیک او کله دې په جبريل راوړو نبی رسول الله مسوکو تصدیق وکو بیا نبی رسول الله راوړو ابو بکر رسول الله مسوکو او ټول umat مسوکو تصدیق وکو نو لایکو کوم ته کون دا خلک دې متقین دای له هغه دې خو په دربار د در رب کی دې فریضه درته دې عبادت نیکانو بدل را دا چې دې الله دې نه بده هغه چې عمل کړی وایڅه و او مجرم بیا څه دې نه او بدلور کې دېغه مزدوری دې دې او ور کې دلاره موږ درې دې خیر په خسته واغه باندې چې یو ملک او عليه الصلاو وکړه جناب زموږ دلته حقوق شله تا ګورې سم شو غوټه نامه ته ورې او ګره بیا وا خپای نو یری بری د باونوبې جوړې ده او عليه الصلاو وکړه جناب او الله ګورنه ده صلي الله علیه و وکړه جناب اينه دې الله پر خپل بندره راو او یری به را راچک نه پاو کسان باندې الله نه په درو دروانه وه له دا چرګو کې دا چرګو کې زله کې نشل <سؤال> دی وړه ختم کی په ما یوز لري الله <سؤال> په مالو منحاد او چاله چې پتا کې له نشره پسونه کوم کې درا رسو او چاله چې ہدایت کېلا په مالو هم چې کوم نشو کوم یاد الله شاهد چې الله ہدایت کېونی نشته درا کوم را کوم کې فارس الله او عزيز دین ته قام عین او خاصوبه حصول ور انسان ته هم در دین له تفصیل په ځان نادر ابد الدين النسوکا تاسو څنګه دې مې خبرو کې سفيه له غلازه ځان نه نه نه کرا کله تاسو کې نه چې تا په ځکه اسماعیل نوځو کنه خامخوای دي الله او توه خبر مې کدارنه چې تاسو رابلی بلی ده الله نه علاوه ارادو کې ذماباره کې الله دې تکلیف رسوله فاستا زدا ګتان لري کوم کې تکلیف دي چې تکلیف سکی لري کې او یا ارادو کېونه ربانه باندې نورو له موږ آیادی دې ذکر مړه باندې ورکه دې مړه باندې الله ان شاء الله دې مه ربانی رسیره سو باندې ولې ورته و حسبی الله پرد ماله سو بس هغه مرداز پرې د خارم کې ورته وقام ایمل و راکاهت کوم او کای کار خپل خپل خیال خپل خیال لږه چې کوی کوی څومره رکه زور دې ایمل و عمل کوی د خپل مطابق کې مې وجه سورۃ الدرا لاسمازاد این نیاملیت نن ز امامل کو سبحانہ تعالی زر دچ تاسو سوچئ معلوم وکي تاسو هغه سو چې چاته راضي عذاب شوو شرمې دره اود دی رکیږي په دبانې عذاب ځای راضي په دبانې نازلېږي په دبانې عذاب ځای او قران دل قران دې راشي کرنا بس کي این انزل علیک کتاب یہ اخیرا حاضر کرنے ته کتاب خلق تابلھا سپاردہ اختارک لوگوں نے تصارف نفسی چا چې لار مونږ درانو फायदा او چې خطا شونه كند نو باله کو تدې په نړۍ د پولیسو دي موارد دلیلې قلواره وګوري وتا الله توفران رس دلیلې اقلی سره توقيفننې موږ هم له کول کار چاره دا الله دې ماشالله به امر کې بیا راتللې نشینې دې دنیا کې څه کوم رسو کا اعمالو کا دا نفس تطیيب به دې باندې چې د مرغ نرستو روح نه بدن کا چې دې نه بیا ناراضی الله یو تو فلپس الله چې موږ اخلی صحونه د مرګ په ټیم کې او هغه چې نمرې په خوب کې فخو کې ارې دوه مرګ په ټیم کې کوم الله روح لی اواز روغنو ملي چې کوم اودکی کې ستیم باندې دا غټې مو مله د روح سکی واخلي احساس پاتې شکر اوس کی واخلي نو یثار کی هغه روح چې فیصله کړي په هغه د مرګ هغه ځان سره سکی یثار وای رسول القرا و راوی اذا بل لا جری مسمى تروقه مکررا چکهم خوب کی وناغس کی راوی کی او چکه مړکل دے مغزان فرس کی हिसार کی جلای हिसار کل دے بیا څنګه داګه واه وي یا تصرف فل ارضی کیف یشان چې څنګه خورینو پزماګ کی ګردی او هووی وی وې داوی چکهم نن دا زمونږ استادانو دا کی دي سیدی دا سیدی دم پویاګه کنا راشه چې دا کی دي سیدی څنګه دی دی څنګه قران خلاصی او توری د ټیکنټور راولسته لا دغه نه د کارټاینه او ست سروک په بسمکه کې چې څنګه کېږي نو به شان دي کې د ټیک خبرې دي طاقتونه یې ټیک دي خو یا به څنګه نړوندې او یا به ښارینه نو هم مالې ځاله مو هم مالې عیناده فامسک الٹی قضا علیہ الموت کې هیڅ یې باربې نو کوم نه پخته والی کړه فامسک الٹی قضا علیہ الموت و شری الکرایل عجل مسما او رالی کسی کنن دابلت روح مقرران این نفیزا لکل آیت اللہ قومی اتفکرون یقینا کنی کی خام خانت نیزا سے خامل رائے اتفکرون چاہ سوچ کے وفکر کی امیت تخضو زورانا آئی جوڑی ریدالانے لہوانورزی مطنون سفارشیان نورتو آولو کانولا فکنو شیعا آیا گر کدی نقوستن لری دیستی زونو آقل لری نقل ورتو آئیلاللہ الشفا خاص اللہ ری اختیار د اللہ آبی آبی اللہ او اللہ نے یہ زیادہ سبان وہ واپس کرے سے او کلاچے واپس کرو ذکر اللہ وجدوا او انکار وجہ وجہ وجہ ذکر اللہ ہر کلاچے اپ پیشے اللہ و و کی خواہش مازت قوم الذين وہ یری کسی کو رسول اللہ کو ساتھ نہیں مارناڑی پان درد وجہ ذکر الذين اسم ازت تمشی نفرت کی زړه دا که ساره چناوی پیرونه شاو ایمان درولې پاک ربانه چې او دا الله راڅخه برکات او وګورته وي توګه او ځکه له تاسو چې هغه کسان چې الله نه لاوې نظام مستبشروو بیا دې سي خوشاله اورته و الله هم فاتح السمات بلر اے الله بلکوم کې رسما نه زموږه عالم الغيب او شهاده په یو ګډو په کارو باندې انت تاکوم به نه عبادت ته فیصله په میازه بندیانو یارو کې دی په اوسه کې دی په یا الله زمونږ ټول شرعي حاجات دې په ځانونو پورو کړه زمونږ وروړو په اند زمونږ د رشتہ دارانو د ټولو ټولو مسلمانانو اتفاق او اتحاد سره اسف کا ټولو دنیا باندې اسلامي نظام سره تراولا هيا الله چې کوم ځکه مجاهدین jihad کی داږي چې کومو رستا ما ده دوکا څو په جیل کې یا الله تعالی دې موږ په خاطر ا تو راجزان چې کومنور آزاد کا یا الله زموند ټول ویلی او نا ویلي سوالونه په خپل دربار لا ایزال کې قبول او منځوري کړه ذکی الله مفاتر السماوات نداء او جواب نداء مجسس زده ځان لګوالی پروان من للذین ظلموا ما فی الارض یا را ذکر کئ ولو ان للذین ظلموا ما او پچرتہ فلا نله دینا چې تشي د پرار د سانو چې سیات کړ چې او په شان ددي بانې سره د دی نور لفته و هی خاام فرمانهکیور کېدي کی ل تاذا درې د قیاممتنو قبول بانندشيکاره ودي د الله د سره نه ا چېدي ب نهګړهله د خوی که دا زیګپ دی کهکاره بشيديته ب دهغې کړي و چاپیر بشي دناه چې کپګو فا د سر انسانه فري هر خللا چې ورځ ک چې کمین ان انسانته ورسیګین سان د جکمنو تکلیف موږ راغلی شوار کوم دل مه اما د خپل ترونه نوویده را کړی شو دما ته خپلیدم هیڅو خیاره وکړه د سیمه بلکې دار امتحان غزيات نه پوری جنا کړه و دې سفر لرا کسانو چې مخکې دي نو باجنه کدی راځه قارونم دا خبره باجنه کدی راځه دې کول فاصاب هم سيته ما کسبو او راستی ردی را تا چکندنو بدای سزاگانی داغی چی کریو اا آا آقا کسان چی ظلمی کردی دی خالکونا سیسی ونسی آتماک زر د چو برسی کری تا بدای داغی چی کری و ماغم بی موجزین آونی دی کمزوری کونکی اللہ رب تیختا آیدی نکوی کی چی کنن اللہ برا خیرون سیلا و چل رجی را دیو کیو تنگیی یا خیرن بدی که خام خانکی دی دی فردہ کن شیمان را اوڑی کل یا عبانی اللذی ناصرفو ورتو آئو بنیانم ترغیب یا رجیم قلیر ناکردی کلی یا سبکی گیو سا تازم ربکل بیانم کلس پس کی بس دراشت بس توبہ بس جو خبر صدہ نا سب خبرہ و بنیانم آکسانو صرفو علان مسلم شاید زیادت کردے بخور از آن ربانی اللہ تقمت من رحمت اللہ من آو میدکی دا یقین اللہ بخی گناہونا تول انہو روح والغفور الرحیم یقین آغا اللہ روحون کے مہربان خوش توبہ دیوئی اصلا تو توبہ پا سببیہ گناہ کہیں دادی سے ترقیب دے چک گناہونا کوا اللہ بری سکی معاف کہیں دادی سے ترقیب دے چک گناہونا سکا بریگ دا بریگ دا وانی بیلا رب بکم اوراو برد اقبل رب تھا پاسډینګوله غواړکېغه تامر کې دی نه چرایشته تاسو آزاد څخه حالاتو سرونځه واستاسو محدادو نو کړې شي و تاسو بیا اوسه کوم او روان شي کوڅه استواغه په سچینه نه دی وې چې تاسو طرفو طرفو تاسو مخ کې دینه چرای تاسو سازان تاسو باندې تاسو څنګه تاسو کوې ګینم بیا وویو بندا هاي افسوس علامه بروتو فيتم بالله باب السلام علیکم مکرمانه او یقینا زو مدد ټوک کوم کوم ما وکړه زو ټوک دي او تو کول یا بو مین الله حدانی کی یقینا الله تو فکرا کړه ما تن خام خام بزره نو تخیاں نا یا بو هینا تر العذاب فکر اوینه عذاب لو اندی کړتن کوي مال را واپس فاکون من المصینین نو بزره نه قانونه بلال سن دا کذا کی دنیا کی عمر تر اغلی دی دا جنو راغلی یاقین راغلی تا تهونهې راغلی تا ونهې نو تا د روځنو ګړ دي لران اوسته ګور تهځان د متبر ګړ و د کاافونه او بررض د قیامت ک وې به کسان چې د روغ ویل وبالله اوجوو هم مست دا مغو ې ت توري ې چېجاننمې دا متظان متبر ګړکو دا د محمتکه بیری لی نه بلا ش دی و نه جلله اولهځ نه څقا کسان اس زاره بچ د عبادت غیر الله به مفاظتهم کامیاب دیوانه لا مسونسو دبرستي دبرستي د تقریب انو دیوان کې الله دې مذاکوم کیداري اوسه الله پاک سبحانه وکيل کړ سات هغه الله اختیارات د مسکې چاوي لري کونجاني نو له غیر الله رحمت کی عبادت وې هغه ساجد کړ کی دې ایکه هم فاسرون داخل دې دې روانيان کوله په الله طور پر دوی دلیل وحی ها بغیر الله تامرون یا بیذ الله نتاسمات رکوم کوی چه زی بندگی کوم و ناپوی فالکو دا جاهلان دی چه غیر الله قانون دررابلی او جمهوریت دررابلی د څه دی جاهل نه دی او و لقد وجئ الیک او یسنی موی کړه و تا کوه کسان ستانه مسکیو لا ینسرکت لا وت و نامر قضی صدار جوړ کړه الله تعالی نور ټول وشیا مله ولا تکونن من القاصر شبا تهان یاران ابا لله او بلکه دیو الله بندگی کو آو قدر فما قدر اللہ قدر آو اللہ کو میں او شاد القدر دارنا قما قور اللہ حق قدسی سورنا او دی ایستو نو کده کو مناسب عزت د الله باندې چې قانون د الله نه باندې د الله څخه شوکو عزت هو چې غیر الله نظر دنیا زمامت کې او بابات فرقته کې د الله ست عزت هو او کده کو تو هیڅ څخه پریخول وال ارض زمین کوم د کو یوم القیامه او زما کته کومه دا صدا و ټولا او قبض الله کی پمټی د الله فرز قیامت او اسمانونا رات آو پڑیشی بھی پخیل آزدان اللہ کی اللہ رشان پر کسنگ مناسی نه ممکن پوئی ہو صبحانہ پاکت اللہ رب و جاتو تعالی امامو شرکون بالا بلند ترد داگنا چلی صدار جوڑی کې وہو علیہ چی بگل کے اوش پیلائی کے فصائقہ من بستماوات چھ سا اسمانو کی دی ازماؤکر طول بھی ہوششی مگر آو سوچدان اللہ کو خیقہ من بھی سومر فی خفی و فرا یا اوکی وارث به ذی قبل فایضا هم قیام ینظرون منافباب و ذی قبل نو ولاری و پوریوا پاس رقتن رت بنور ربها اور او خار و شزم کا فون رنا در رب تی عادل وشی کرا وذل کتاب اوکی و خضرشی عمل نامه اور اب و استی پیغمبرانو گواهان فوق ذیابین هم فیصلہ و کوشی در درمیان ذبل حق بالکل انصاف حدیث سره کمه ذاتنی شکوله او فیت ټول نفس او قرب اور کچاره خلک لږه چمال کوي او هغه عالم دی ما یې کوي هغه لر گوو فارس چې د یکي او سی چې نه کوو الای جهنم زمرا بیان او بشړل شي دا کس څنګه خرشړي او او بشړل شي که سنت انکار کوي له جهنم جهنم تاسو مرا ډلې ډلې هر ګناواله خپل ډلې هاتادره پوری دا جا شکال راشدی دیتا فتحات ابوابوها نبراوان استیشوه تورونه وقال لهم خزانتوها او بودیتا چکم دنون خزانتوها داروغاو انتزامیه دا جهنم اینور اغلی تاسو بیغمبران استاسونا شبیان اولی تاسو چکم دن راعتون درابی ربستاسو او ین اولی یتاسو ملاقات درستاسونا شدار دیوی بولینا و سابتا شیو فیصله دا عذاب و کافرانو باننی نو تهبهله شي په دی اوس د ک ږي دن نه شي وړونو د زختته می شوې په کي نو برته کا د ځان د غډ ړو کونو خل <سؤال> لنا د کو او روان او شړ شي سوار کسانو د ژنتیانو په شړلی شي سووار لا خه وا په خډ ړو سرلو بهاستې پت به شانانه چې کم سو لا ووس کې شړي وخ لنا یا روان وکړې شي بزت قان دس د روانمان تزامن بچګانو له خلاف سره خپل جنت سره لري لري الله دې وکړي چې حساب کې حق اجازه هوا پرديشي راشي دي ته او بو هوا او پران استیشیو ثورونه پران استلی شی وو تي د مخ کې نظر ته وو نشته نو وو کوتي ح ابواب هوا پران استلی شی وو ته چې کمن وورونه وقار مخدراته اوغو دې تنظیمې دې جنات په راغواد به تاسو مبارک شي طيب تو فاردو کوه قاربین دنه شه دې ته هميشه دیبو يل الله رضا سره رشتہ کوه تا واورا صلی الله ارزایته تبو منو جنات اورای کوم درجن از ما کر جنات شي کې کوم درځه مونږ خوې فنه ما درنا می دین لوګو او وی له وفرشته من حول <سؤال> لار غير دې دن کي کمره چا پرداخشنا تا وي ارش پر پٹکڑی نو سب بهونه به هم در په هم پاکيو بيان غوستاينه زرا بيه فيصلو او قشيدي تر ميازه بينصافي نه بل حق فقير الحمد لله رب العالمين او وي شي شي سبت الله نبي رب المصطفى کوله